Розділ восьмий. Підслухано в дорміторії. Того ранку вагі була сильна сильна лихоманка, тож вона залишалася в ліжку. Ми стіж зайшли до неї після сніданку і посиділи з нею. Та вона була геть не в гуморі. «Я тодно скажу тобі, що я дубаю про дього», – пробурмотіла вона. «Я гадала дьому». Зоя я де буду де бади, той дедбобітер. Де Оце й дало біді топ-соп, як жо це соп-соп. Звісно, це був сон, мовила Тіж. Я б не була така вибеда, заперечила Аггі. Ну, коли сінна лихоманка трохи відпустила, розповідь Аггі звучала приблизно так. Вона спала і бачила сон, ніби сама перетворилася на термометр. Їй ставало все спекотніше під безліччю ковдр, і за її словами вона відчула, як розширюється, аж поки голова не торкнулася чогось, що вона вважала узголів'ям ліжка. Але, казала вона, у вісні продовжувала розширюватися, і саме в ту мить, коли вона розлючена, кричала Томі Ендрюсу, що якщо стане ще гарячіше, вона лусне, щось... Біля узголів'я ліжка піддалося зі звуком, ніби щось рветься, і вона прокинулась. Вона розповідала, що минула ціла хвилина, перш ніж вона остаточно впевнилася, що вона не термометр, і не розширюється аж крізь стелю. Потім вона потягнулася, щоб перевірити подушку, і просто поряд із нею опинилася. «Мертва ступня». Вона подумала, що все ще спить, і навіть схопилася за неї. Але та зникла, у неї під пальцями, розчинилася, так би мовити, і жодного тіла там не було. Аггі була у цьому абсолютно переконана. Саме тоді вона сіла і закричала. Що ж, ми не сказали їй про те, що сталося з Томмі, і залишили її сидіти в ліжку, користуючись назальним спреєм. Ті ж після сніданку почувалася напрочуд краще, і ми прогулювалися коридором. Вона вже була без палиці і майже не накульгувала. Саме ті ж запропонувала піти до сестринського дурмиторію і запитати, як там міс Блейк. Знайшовши міс Льюіс, яка пліткувала з денною медсестрою в кутку, ми прослизнули всередину. Пацієнтом хід до сестринського дарміторію заборонений. Двері до кімнати Міс Блейк були зачинені, але всередині хтось розмовляв. Ми стіж чекали зовні, і мимоволі почули, про що йшла мова. Це був жіночий голос, досить знайомий, але я не могла впізнати, чий саме. «Ви мусите залишатися в ліжку, Рут», – благав голос. «О, люба моя!» Як я зможу собі пробачити? Пустіть мене. голос Рут Блейк наполегливий і скаржливий. Вони вішають його за шию. Її голос завмер у стогоні. Інша жінка зайшлася переляканим риданням і ті поклала руку на дверну ручку, але я її стримала. Я вбила її, промовив голос. Завжди думаю лише про себе. Руд. «Послухай мене!» «Крізь стельове вікно!» – лепетала Рут. «Кажу ж вам, він мертвий!» «Рут!» – благав голос і знов ридання, що поступово стихали. Потім тиша, ніби хвора дівчина, заснула. Ми стіш висли звідти і через суміжні двері повернулися до своєї кімнати. Опинившись там, ми за вамчазною згодою залишили двері в коридор відчиненими, і зайняли такі позиції, щоб мати змогу спостерігати за тими, хто проходитиме коридором. Десять хвилин ніхто не з'являвся. Потім ми почули, як відчинилися двері, і швидкі кроки долинули з коридору. Ну, бадьора промовила міс Лінда Сміт, як ваше коліно сьогодні вранці, міс Карбері? Вже краще, привітно відповіла ті ж. «Чудово!» – сказала міс Сміт і поспішила далі, наспівуючи якусь пісеньку. Ми стіж перезирнулися, попри всю бадьорість, попри очі, промиті холодною водою і ретельно припудрені. Це був голос міс Сміт, який ми чули в кімнаті, міс Блейк. Але коли ми почали це обговорювати, то не дійшли висновку, що почута нами мало якесь справжнє значення. Міс Сміт залишила дівчину саму в морзі і дорікала собі за це. Ось і все. Але, як зауважила ті ж, що мала на увазі, кажучи, ніби завжди думає лише про себе. Навряд чи, як зазначила ті ж, було верхом егоїзму спуститися і принести оберемок простирадл, щоб накрити небіжчика. Томмі зайшов об одинадцятій, поголений. У чистій сорочці і, вочевидь, почувався як ніколи добре. Спочатку він ходив провідати міс Блейк, але застав її сплячою, що він розтінив як добрий знак. Я помітила, що він тримав праву руку в кишені і зовсім нею не рухав. Він сказав, що плече, звісно, затерпло і що він, мабуть, і сам був сновидою, щоб отак перелізти через той паркан і крізь стельове вікно. Сновидство. різко мовила тіш, ти гадаєш, що та дівчина була сновидою? Безперечно, відповів Томмі. Тоді ти дурень, сказала тіш, якщо вона була сновидою, то й той грабіжник, який вкрав мої апостольські ложки минулої осені, теж був сновидою. Сновидство! Я б хотів, щоб ти, ти бажаєш мені лиха, якщо почуваєшся так само кепсько, як виглядаєш. Проникливо, мовило, тіш. А тепер, Томмі, я збираюся докопатися до істини у цьому всьому. І ти теж. Поодинці це вимагатиме вдвічі більше зусиль, ніж гуртом. І не намагайся викручуватися переді мною. Півправди гірше за щиру брехню. А ну ж викладай, що насправді сталося на даху минулої ночі? Як би, що я знав, сказав Томмі і серйозно подивився на нас. «Ви ж бачили на горі все, що там було. Я випадково побачив, як міс Блейк піднімалася сходами зі свічкою. І помітив щось дивне у виразі її обличчя. Я пішов за нею, а ви за мною. Вона заходила до кожної кімнати, а потім і до моргу. Це ж доказ, чи не так, що вона була сновидою? Я всю ніч про це думав, і тепер я просто у цьому переконаний. До того ж, навіщо їй було брати свічку – коли скрізь є електричне світло. Кажу вам, шок попередньої ночі не давав дівчині спокою, поки вона спала. Ті ж дістала аркуш поштового паперу. Ну, мовила вона, щось записуючи. Я бачив, як вона зайшла до моргу і чув, як вона розмовляла. Не міг розібрати, що саме вона казала. Потім пролунав гуркіт, і я побіг. Коли я дістався туди, Одне з вітражних вікон було навстіж відчинене, а вона піднімалася зовнішньою пожежною драбиною. Свічка згасла. Тітко ті ж, та пожежна драбина там, це просто голий кістяк, і до землі п'ять високих поверхів. При свідомості вона б цього не зробила. Гм. сказала ті ж. Уночі це неважко, коли не бачиш, як далеко до землі. Потім Побачивши, що Томи набурмосився, вона додала, а втім, можливо, ти і правий. До цього моменту, сказав Томі, мені все було абсолютно ясно. Я був уже на драбині, коли вона дісталася даху, а там я її загубив. Однак я знову її побачив, коли виліз на дах, і пішов до неї. Я багато чув про небезпеку раптового пробудження сновид. Тому заговорив до неї тихо. Я сказав міс Блейк. «Так?» «Ну, – зізнався він, – це майже все, що я пам'ятаю». Або ні, не все. Дівчина спала і не відповідала за свої дії. Вона блискавично обернулася, коли я заговорив. Скрикнула, і, мені здається, вона жбурнула в мене своїм латунним свічником. Потім я відчув, ніби падаю вперед, і коли отямився – то був уже в холлі внизу. Щоб знепритомніти, перелізти через чотирифутовий паркан. Гостро зауважила тіш. Томмі, це нікуди не годиться. Присягаюся. Тітко тіш, сказав він. Я й гадки не маю, як я перебрався через той паркан і крізь те стельове вікно. А я маю, сказала тіш і сховала папір для нотаток. Ми з Томмі витріщилося на неї а він навіть усміхнувся. «Точно», – сказав він, – «я думав про це. Але як ви поясните той факт, що жоден пацієнт минулої ночі не залишав свою палату чи окрему кімнату? Що жоден слуга і медсестра були на своєму належному місці? Ми з Джейкобсом доклали зусиль, щоб це з'ясувати. І що в мене на правому плечі такий милий слід від укусу, що вам би і дивитися не схотілося». «Укус?» – вигукнула тіш, і квола потягнулася до паперу для нататок. «Укус?» – повторила я. «Тоді це, мабуть, тварина?» «Хто зна?» – тихо мовив Томі. «Ми з Джейкобсом його припекли. Я не хочу, щоб ця історія потрапила до інтернів. Вони ж одразу рознесуть її медсестрам. Я практично не знаю, що робити далі». Оскільки містер Гаррісон вчора ввечері мав неприємності з тими двома лікарями, він тепер надто переймається тим, як зберегти свою посаду. І йому байдуже до всього іншого. Якщо щось і треба робити, то, боюся, це доведеться мені робити. Це доведеться робити нам, твердо заявила тіш.